де автор, мабуть, уважав, що слова «знання» і «знаття» є синоніми, і помилково написав «знаття» замість «знання». Ці слова, хоч і дуже подібні одне до одного, виявляють певну різницю. Слово «знаття» звичайно заступає дієслово «знати». Якби знаття, що в кума пиття, то б і дітей забрав. Номис. Якби знаття, що прийде підмога, можна було б прорватися Яновський. Слово знання означає сукупність відомостей про щось. І жадібно знання вона пила Грінченко. Інтерес і цікавість. Слово «інтерес» має насамперед значення «користь», «зиск». «Фактор за малий інтерес» робить усі ваші доручення, словник за редакцією Кримського. А мені в тому ділі нема ніякого інтересу з живих уст. Від цього походять вислови «пильнувати свого інтересу», «дбати про свій інтерес у спільних інтересах», класові інтереси. До речі, російському вислову остатися при пиковом інтересі» відповідає український "лишитись ні з чим». Деякі сучасні наші письменники поширюють значеннєву функцію слова інтерес, надаючи йому поняття цікавості. З особливим інтересом поставилися товариші до цієї розповіді. Ле Навряд чи я потребую поширені значення цього слова, бо український іменник «цікавість», прикметник «цікавий», прислівник «цікаво» цілком відповідає російським словам «інтерес», «любопитство», «інтересний», «любопитний», «інтересна», «любопитна». Почала я з цікавістю читати, Олена Пчілка. Ти б мені розказав хоч для однієї цікавості. Нечой Левицький, мене аж з'їдає цікавість, звідки мене може знати Марина? Вільде. Прислівник «Цікаво», котрий, звичайно, стоїть у фразі з якимось іменником чи займенником у давальному відмінку «мені, тобі, йому, їй, нам, вам». Має паралельну конструкцію, що складається з іменника чи займенника в називному відмінку, і прикметника – цікавий. Тарасові цікаво було дізнатися, що саме зробив для старичка Щепкін Іваненко. «Цікавий я знати, хто мене прийняв би?» – Леся Українка. Книга – і книжка. Чи є якась різниця між цими словами? Чи вони абсолютно тотожні і їх можна довільно вживати на свою подобу? Хоч ці слова і мають схожість, однак різниця між ними є, що залежить не стільки від змісту, скільки від розміру книжки. Найбільше ми вживаємо слово «книжка». Ах, я довго вас ждала, що як над книжкою Поезій сміялася, ридала, течина Письменному книжка в руки, Номес Під словом «книга» розуміємо грубий фоліант Грозбух, головну бухгалтерську книгу Книгу вхідних і вихідних паперів Чи так зване «святе письмо» Чи то вмер чернецю Келі пишучи святу книгу Франко. Виходячи з цього, треба відповідно користуватися словами «книжка» і «книга». Ковдра, коц, ліжник, укривало. Останнім часом слово «ковдра» стало витискати з ужитку інші українські слова, що також є відповідниками російського одіяла. У магазині є вибір літніх ковдр.